يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاني احسن الكلام كلام الله مخلل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه من ضلاله في النار درسنا اليوم 13 حديث هذه الحديثة أندت الأحكام وقمي النعيم المجمر كأجي جواسام أبو هرير رضي الله تعالى عنه ذا كاج الله فسانيك صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة جر محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل رقو فسانيك صلى الله عليه وسلم U istinu će moj ummet na sudnjem danu doći Guran Muhajjalin Kasnije ćemo objasniti šta znače ove dvije riječi Guran i Muhajjaline Min Od tragova abdesta Doći će na sudnji dan i bit prozivani i pozvani Guran Muhajjaline od tragova abdesta Pa ko može od vas neka učinja مردو <تصفيق> جي براانيس فوغا قرر ادرغوا البرزي اوغا حديثة ابو هريرة كاجة الي كاجة عبا النعيم المجمر رأيت ابا هريرة التوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنقبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوبو فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فاليقال ركاوه نعيم المجامر فيديو سميبو هريو كيف سيعدستيو فأي أبراو سفوه ليتس إروك فأي سكرو فأيه دو Ramena pa je oprao svoje noge perući jedan dio pod koljenica. Pa je potom rekao čuo sam poslanika sallallahu alayhi wa sallame da je rekao potom je spomenuo citirani hadis. U jednoj verziji kod imama Muslima u njegovom sahihu kaže Abu Hurajra radijallahu anhu sami'tu khalili sallallahu alayhi wa sallam yekul jebluhul hilijetu minel mu'mini hajcu jebluhul vudu čuo sam kaže moga prijatelja, postanika s.a.s. kako je kazao, doći će ukrasi od vjernika i doprije će do onde dok dopirao abdest ovaj hadis, hadis Ebu Hureyre je hadis koji u sebi ima veliko značenje hadis koji govori o jednoj od odlika abdesta tog značajnog i bitnog ibadeta ovdje smo spomenuli Nuajma el-Muđemira on je nuajm ibn Abdillah el-Medani el-Kureši tabi'in koji je prenosio od ibn Omara i Jenesa i sjedio je u halkama Ebu Hureyre više od 20 godina družio se znači sa Ebu Hureyrom više od 20 godina I on je znači pouzdan, pouzdan tabin. Ebu Hureyre, poznati ashab, o kome smo govorili kada smo spominjali drugi hadis, umbitulah keanu. Govorili smo znači o njegovoj biografiji. Možemo samo kratko spomenuti da se zove kako? Abdurrahman ibn Sahr. To je najispravnije mišljenje po imenu Ebu Iako ima više od 20 različnih mišljenja po njegovom imenu. Abdurrahman ibn Sahr. Ali je poznat kao Ebu Hureyde. I mnogi islamski učenjaci su bili poznati po svojim nadimcima. Kao imam Ebu Hanif. Malo ljudi zna njegov pravo ime. Ali ga svi poznaju kao imama Ebu Hanifu. Rođen je 31. godine, posle godine fila ili godine slona. Prenosi najviše hadisa. Od poslanika, sallallahu wa sallam, sada Ashaba, prvo je bu Hureyre, pa Aisha, pa Ines, pa Abbas, pa Ibnu Omar, pa Djabir, pa Ibnu Sayyid Al-Kudri, pa i Abdullah ibn Amr ibn Al-Az. On je deveti, znači od El-Mukthirina, onih koji puno prenose hadise, kako smo to prethodno spominjali. Pa je najviše hadisa prenio. Prenio od poslanika, sallallahu aleyhi wa sallame, 5374 hadisa sa ponavljanjem sa ponavljanjem, znači u različitim verzijama i oblicima, dok u šest hadiski zbirki i u mustadu imama Ahmeda imamo oko 1336 njegovih hadisa. Pa je imam ili ovaj časni asab nama prenio najviše hadisa od poslanika sallallahu aleyhi wa, wa sallam odlike su njegove brojne između ostalih spominjali smo hadis koga breže Buharija u muslim u kome se spominje Da je Allaho poslanik s.a.v. Sa rekao ko će mi prostrti svoj ogrtač pa nakon toga da ga obuče i da nikad ništa više ne zaboravi što čuje od mene. Pa Ebu Hureyre tako postupio pa kaže, tako mi je Allaha, nikad više nakon toga nisam ništa zaboravio što sam čuo od poslanika s.a.v. I brojne druge odlike u kojima smo govorili kada smo spominjali Ebu Hureyru, možda je hadise koje on prenosi. Nakon toga o ome hadisu kaže inne ummeti moj ummet u istinu moj ummet Jeli, ummet, riječ ummet u arapskom jeziku može imati više značenja i to je elastičnost arapskog jezika i u tome se ogleda belaga ili stilistika arapskog jezika da jedna riječ može doći znači u različitim kontekstima i u različitim značenjima pa ummet može značiti u arapskom jeziku skupina ljudi skupina ljudi, kako kaže uzvišan Allah, te barak o Teana, uođede alejhi ummetem minan nasi je skun. Pa je našao ko? Musa alaih islam tu jednu skupinu ljudi koji poje svoju stoku. Pa je ovdje ummet došao kao skupina ljudi. Jedna skupina ljudi. Koliko? 10, 15, 20, 100. Znači jedna skupina ljudi. Isto tako ummet dolazi u smislu sledbenici jednog poslanika sledbenici jednog poslanika i to je ciljano ovdje to je ciljano ovim hadisu mi kažemo mi smo sledbenici ummeta Muhammeda ili smo pripadnici ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam isto tako ummet može značiti čovjeka i može a, da se ummetom riječ cilja čovjek koji je kod sebe sakupio brojne vrline Vrline i odlike. Kao što je bio Ibrahim a.s. Inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim a.s. je u sam bio jedan ummet. Sam je bio jedan ummet. Pa znači jedan čovjek se može nazivati ummetom. Može isto tako značiti jedan vremenski period. Vala in aharna anhumu la'azabe ila ummeti madude a da mi odgodimo kaznu koju smo im pripremili do određenog roka pa ummet može značiti i određeni ummet isto tako može značiti izgled i visinu čovjeka da se kaže na primjer da je čovjek umme. da je čovjek lijepog izgleda visoka krupan, razvijen slično tome. Pa i to može znači ummet. Pa znači, riječ umet može doći u različitim kontekstima i to se najlapše može zaključiti iz samog znači konteksta, rečenice ili ajta u kome se nalazi, ili da postoji neki sporedni dokaz ili argument koji ukazuje koje se od ovih značenja odnosi. No Međutim, u terminologiji šarijata kada se spomene ummet, misli se ako nema sporednog argumenta koji ukazuje drugačiji ili ako se ne zaključuje iz rečenice misli se znači na sljedbenike jednog od Allahovih tebarake o taala poslanika kada kažemo ummet Muhameda sallallahu alejhi ve selleme bime u jednom smislu se obuhvataju samo vjernici to što su samo na vjernike a u drugom smislu se obuhvataju i vjernici i nevjernici pa židovi i kršćani I svi drugi koji dolaze nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme, oni su sa jednog aspekta sledbenici ummeta, usari pripadnici ummeta poslanika sallallahu alejhi a s druge strane nisu. Pripadnici su u smislu da je njima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve također poslan i da su dužni da slijede ovaj šerijat i poslanicu koja je došla od Allaha te S te strane oni su sledbenici suneta Odnosno sredbenicu umeta poslanika, salallahu alaihi wa alihi wa sallame. A s druge strane, kada se radi o prihvatanju i slijedjenju, tada nisu. Jer oni tada nisu, znači, prihvatili i nisu slijedili ono čime je došao Allahov poslanik, salallahu alaihi wa sallame. Pa imamo dvije vrste umeta. Ummetu da'a, u ummetu elistiđabe. Ummet dave i pozivanja i u tom smislu židovi kršćani pripadaju ovome umetu to oni umet koji se poziva ome umet, ili ljudi koji se poziva ome umetu pa su ste strane umet ali umetu isti džave, oni koji se odazvali ste strane nisu ummet, jer se nisu pokorili šarijatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ovdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, bit pozivani biće pozivani na obračun ili da da se njihova vjela važu na mizanu, ili slično tome znači bit će pozivani kako i gdje nije došlo Bilo da se radi o obračunu, o vaganju djela nije bitno u svemu tome, u svemu tome hajr. Sada dolazimo do značenja hadisa. Kadali smo da je poslanik s.a.v. rekao Inne ummeti juda'une jaumel qijameti gurren muhađelin. Gurren znači bijelina na glavi konja. U jeziku gur taj znači bijelina, to je množina riječi. Znači, bijelina na glavi konja. A etahđil znači bijelina na njegovim nogama. Na njegovim potkoljenicama. Na njegovim potkoljenicama koja ide od kopita, znači, ka gore. Ta bijelina kada bude, pa ste kada vidjeli konja, mogli ste vidjeti da ima, znači, bijelinu, to je posebna jedna vrsta konja koja ima, znači, bijelinu, koja ide od kopite, pa nagore, znači, prema uz potkoljenicu, jeli. Pa je, znači, gur, bijelina na čelu, a, i onaj gore godije dio glave, a, et tahđilije, bjelina znači na njegovim nogama. Ovdje se misli, kada se kaže el gur da se pere, misli se da se pere lice i čelo i prvi ovaj dio glave. Prvi znači ovaj dio glave. To je pranje što više. Pemenistepa minkum en jutrile gurrete hu peljepa. Ako od vas može da produži svoj gur i da ga što više pere, neka tako učin. Pa je znači, po ovome hadisu legitimno i ispravno i sunnet da se pere i prvi dio glave prije avdestu. Ovo je znači iz poljašnjeg zaključivanja ovoga hadisa. No, međutim, mi ćemo pojasniti kasnije i dokazati da se time nije ciljalo to, odnosno da ovaj hadis ima u sebi ono što spriječava, da se radi, znači, po ovome razumljevanju. Ibn Gadpal i Khadi i Jab kažu da su se islamski učenjaci složili da nije ispravno čovjeku da pere pri abdestu više od onoga što je propisano širijatom. Znači da ne treba prelazit preko lakata, niti treba prelazit preko članaka i slično tome. Nego treba prati samo ono što je propisano. I kažu da se ulema nema složeno tome. Imam neovi se oštro suprostavio i kaže da je ovo da tun baltile. Kaže to je ništavno mišljenje koje nikakve težine nema. Kaže kako može biti tako nešto? Kada je, kaže, poslanik s.a.v. to činio i kada je to činio i buhorejne i kada su to činili drugi. Kako onda može biti konsensus pravnika, konsensus pravnika na nečemu? Isto je to kazao Ibnu el-Muleqin poznati šafijski pranik nije prihvatio, znači ovaj koncensus koga spominju, znači ova dvojica islamski, islamski učenjaka, mislim na Ibn Battana i Kadiju i Jabba. Dakle, pranje dijelova tijela više od onoga što je propisano, misli se, propisano Kur'anom, jeli? Je legitimno, jer je tako došlo u sunnetu poslanika s.a.v. U muslimom sahihu ima hadis koji rješava ova razilaženja i koji nam pojašnjava kako je to poslanik salallahu ne sve nama činio. Pa se kaže da je Ebu Hureyre abdestio jedne prilike da je opravo dio svojih nadlaktica i dio svojih potkoljenica sa rukama, znači nogama. Perući ruke dio nadlaktica i perući noge dio potkoljenica. Potom je kazao vidio sam poslanika, salallahu alayhi wa sallam, da se ovako abdestio. Ovo je zaista jasno predanje, jasan hadis, jer ne bi je buhorira činio nešto, pa onda to prepisao poslaniku, nego se abdestio i kaže, vidio sam Allahom poslanika da se ovako abdestio. Neki su pokušali kazati da se to odnosi na način abdestenja poredak i slično tome, no međutim, hadis je došao u pjentu. Ovako se abdestio. Kao kao što sam ja abdestio se, tako je činio Allahov poslanik, salallahu alayhi wa sallam. A Ebu Hureyne prenosi ovaj hadis. Hadis, jeli, da će biti proziravan umet gurnan mu A mi smo kazali da ravija hadisa, šta? Najbolje razumije hadis. Ebu Hureyne prenosi ovaj hadis i potom on se abdesti i pere iznad svojih laktova i iznad svojih članaka ravija hadisa najbolje ili bolje razumije hadis nego što ga razumiju što razumju drugi. Ovo nije generalno pravilo, ali uglavnom biva tako. I bilin je ibn Shaybe u svome al-Musannafi salancen sa prenosi data za koga ibn Hadžar kaže da je dobar, kaže Nafi' vidio sam ibn Omara da se abdestio ljeti i da je pravo ponekad i nešto od svojih nadlaktica pa jedan jeda kaže skoro da je došao i do pazuha. Tači pravo je iza lablatica što je mogao prati. Min atharil wudu qad tagwa abdistabiće pozivani na suđenjem danu misli se na ovu bjelinu koju smo spomenuli bjelina kod konja nači na čelu i u njegovim nogama misli se da će tako ljudi biti pozivani i prozivani na suđenjem danu i da će se prepoznavati po toj bjelini. Jer svaki ibadet koji se čini ima neku svoju odliku. Pa dijelovi kojima je čovjek činio seždu Allahu tebarak je oteala, neće ih doticati batra džehenninska. Nama je poslanik sallallahu sallame garantovao da nas Allah neće kaznjati u batri, da neće kaznjati naše dijelove tijela kojima činio seždu. Može sve izgorditi i ne mogu. I on nam je oslobodio te dijelove tijela u batri. E na nama je da oslobodimo ostale dijelove. Jedan nam je naš gospodar Tebara Ketala oslobodio zbog i bade tako ga činimo, a druge moramo mi sami osloboditi i moramo raditi da bismo ih, da bismo ih oslobodili. Min atharil vodu od dragova abdesta. El vodu je abdest. Znači, pokreti koji se čine da se uzme abdest. Ili min atharil vodu sa pethom na to je voda za abdest. Pa može biti da će biti, znači, tragovi do onda je dolazila voda i doprela voda zabrst. Može, znači, biti jedno je a oni su, jeli, ta značenja su, imaju identičan smisal. Femenista pa aminkum e jutile gurretehu fel je Ovdje je spomenuto samo ko od vas može da produži pranje svoga lica, znači, više prema čelu i prema prednjem dijelu glave nasija ova, neka tako učinje. Nije spomenuto u ovoj predaji et tahđilu ali je spomenut u drugom rivajtu, koga bileže Buhare i Muslim, kaže se, ko može od vas da pere što više znači svoje čelo i prednje dio glave i svoje noge i ruke, je li neka tako čini. Jedan dio islamskih učenjaka smatra da su ove riječi da to nisu riječi poslanika sallallahu sallamu. Ove riječi koje su došle, ko od vas može neka pere, znači taj Prv, prednji dio o glave svoje kažu to nisu riječi poslanika sallallahu alejhi to su riječi Buharija. I ovo je ispravno mišljenje. Da ova dio da je kaže se da njega u hadiskoj terminologiji mudređ nešto što je ubačeno i što je ušlo u kontekst hadisa a ne pripada tome hadisu. Dakle znači, ušlo je u hadis a nije od hadisa. Jer bi to značilo da čovjek pri abnestu pere znači jedan dio svoje jedan dio svoje glave. A to bi bilo za čovjeka veliko opterećenje i tako nešto poslanik svala Allahu, ali sveme, nikada nije činio. Pa je ovaj dio ubačeno hadis. Dokaz tome da je ovaj dio ubačeno hadis jeste kada skupimo sve verzije ovoga hadisa. Uzemo hadis u šest hadiskih kod i mama Ahmeda u musledu, odemo kod Tabarani u njegovom ođem, odemo kod i mama i u njegovom sunenu, kod Dare Putnija, kod Darinija. I vidimo sve verzije hadisa u kakvim oblicima je došao hadis. Pa kad odemo i mama, kod i mama Ahmeda u njegovom musledu, u šestestom tomu naći ćemo predaju istu koju prenosi ovaj Noaim ibn Abdelnah u kojoj kaže na kraju, a kaže riječi, ako od vas može neka pere taj prednji dio svoje glave i noge, znači, što više kaže, ne znam da li su to riječi Ebu Hureyre ili poslanika sallallahu avesa. Pa je ovdje šta? No a im šta? Sumnja. Ne zna čije su to riječi. U drugim predajama je došao do s to riječi čije? Da su to riječi poslanika sallallahu avesa. Ne Ebu Hureyre. ovim predajama je prije došao s to riječi poslanika sallallahu avesa. A te iste predaje prednosi isti ravija. Pa taj ravija je posumnjao. I dok je jedan put posumnjao, to je dokaz, to je argument. Znači da nije sto posto siguran da je to čuo, a argumenti ukazuju, znači, i praksa poslanika sam na svemu ukazuje da tako nešto ni radio. Zato je Hafez imun hađar i drugi su odbacili i nisu prihvatili ovaj dodatak u sklopu hadisa, koga smo citirali, nego kažu, hadis glasi, moj će umet na sudnjem danu biti pozivan gurnen mu da će na prednjem dijelu svoje glave imati, znači, tu bjelinu i tu svjetlost I da će na svojim nogama i rukama ima svjetlost. Od abdesta. Ali nije rečeno pa ko može neka pere to više. To nije rečeno. Pa tako iz ovoga hadisa to ne možemo shvapti. Jer u svoj riječi je buhureyre. A što se tiče pranja nogu iznad članaka i što se tiče pranja ruku iznad lakata, zato imamo drugi argument. Imamo drugi argumente o koji ima navodis e buh urejde da je poslanik sa osanem abdestio i da je Pravo znači dio svojih nadlaktica i dio svojih potkoljenica. Tako znači da je taj postupak legitiman iz drugih argumenta. A što se tiče ovoga hadisa, on ne može poslužiti za argument zato što su hadijski slušnjaci poput Ibn Hađara i brojni drugi prigovorili i kazali da je ovaj dodatak ubačen u kontekst hadisa, da nije od njega. Neki islamski učenjaci ovim hadisom dokazuju da je Abdes Posebna odlika ome umetu, koja nije bila poznata drugim narodima. Znači, samo ome ummetu je poznata, abdes nije poznata drugim. Jer se kaže, moj umet će da suđem danu biti pozivan sa takvim i takvim alametima ili znakojima, ili takvom bjelinom ili svjetlošćom. Pa to se odnosi šta? Samo na naše umete, odnosi se na druge umete. U hadisu koga biloži ima muslim, kaže poslanik s.a.v lekum si ma aleisa lihadin min al umam teridun alayya guran muhajjalin min athar al wudu ka je poslanik sallallahu alaihi wasallam predaj kojim bijjima muslim vi imate jednu posebnu odliku naš ummet posebnu vrlinu koju nemaju drugi ljudi doći ćete mi na sudnji dan guran muhajjaline fetun bililom alsiat koshto od tragova abdesta pa je, znači ovim hadisom potvrđeno da se radi šta o Naći jedno iz specifičnosti koja se odnosi na ovaj ummet, znači da će oni samo doći na sudnji dan u ovakom izgledu. No međutim druga skupina islamskih učeniaka kažu to nije tako. Mi imamo kaže argument da je abdes bio poznat i prijašnjim narodima. Šta mi argument? Kažu hadis koga bileži Ibnu Mage i drugi, u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي ovo je moj abdest, i abdest poslanika koji su bili prijemni. Ovo je moj abdest, kako se abdestio poslanik, a sa sad nakon svog abdesta što se abdestio pokazao je, ovo je moj abdest, i abdest poslanika prijemne. Pa je znači abdest bio poznat poslanicima prije. Kaže imame Sanani u svom djelu Subulus Salam da je ova predaja dobra zbog mnoštva puteva kojim se prenosi ima više puteva, pa je pojačao. Prva skupina učenjaka odgovaraju ovima, pa kažu ne, hadis je dajim, mi hadis se prihvatam. A kažu kada bi hadis i bio ispravan, onda bi se to odnosilo samo na poslanike. Jer u hadisa kaže, ovo je moj abdest i abdest poslanika prije mene. A nije rekao i ummeta prije mene. Pa se kaže to odnosi samo na poslanike koji su bili prije, a ne odnosi se znači na Njihove, na njihove sledbenike. U svakom slučaju, Allah regulje zna šta je od istina, to za nas toliko nije bitno, ne imamo, znači, posebnih propis vezani za to, no međutim, sigurno daje abdest i odlike abdesta koje mi imamo, sve kompletne kako, kako ih mi imamo, da ih nisu imali umeti prije, prije nas. I ovo je odlika nama da učestvujemo u nagradi koju će imati poslanici. Kada smo kazali da je ova hadis ispravljena da se odnosi samo na poslanike, da ni naš ummet učestvuje sa poslanicima u određenoj odlici, a ne drugi narodi. Znači samo umet poslanika Muhammeda s.a.a. pa su s te strane znači, poistovjećeni sa poslanicima. Pogledajte kakva je to odlika ovome umetu. U predaji koju obirži Ibnu Mađe Ibnu Hibban koja je vjerodostojna, Upitan je poslanik sallallahu alaihi wasallam Ja Rasulallah Kejfe ta'lipu men nem tara min ummetik O Allaho poslaniće, kako ćeš znati ljude na sudnjem danu koje nisi vidio svojeg ummeta Kako ćeš ih poznati Subhanallah Koliko se ashabi bili brižni da pitaju za nas Jer mi nismo danas pitalo ovo pitanje Allaho poslaniće, ti se poznati Ebu Horeilu, Ibnu Amara i Džabira i, i druge No međutim, kako ćeš poznati nas pa su pitali umjesto nas i za nas pa je kadao poslanik sallallahu alejhi ve selleme قال غر المحجلون من اثار الوضوء biće kaže znači na njihovim čelima i licima bjelina i svjetlost i na njihovim nogama biće bjelina i svjetlost pa će ih po tome poznati poznać će znači da su da su moj ummet u predaji koji budeži imam Tirmizi u svome el džamije sa lancem za koga kaže da je ispravan isto tako kaže šehe Albani stoji ummeti jaumul qijameti gurun mine suđudi muhađelune mine lugu kaže sterbenici moga ummeta na sudjem danu imaće gur tu bjelinu na čelu od serđde koju čine a imaće bjelinu na svojim nogama i rukama od abdesta. Kako ćemo sada pomiriti ova dva hadisa? U prvom se hadisu kaže, hadisu koga, o kome govorimo, kaže se da je poslanik s.a.v. rekao moj umet će biti na sudnjem danu prozivan guran muhađelune. Min ahtari lugu. Biće prozivan, imaće gurtaj i bijelinu, znači na čelu i na nogama i na rukama od abdesta. A ovdje se kaže da će imati tu bjelinu od čega? Od Sežde. Kako ćemo pomiriti ova dva hadisa? Ko zna? Od čega je onda bjelina? Ovdje se kaže od Sežde, vama se kaže od? A hadis je onaj prvi kod Buhari i kod muslima, a drugi kod? Tirnizije, on tako? Za koga Tirnizije? Kaže da ćemo ispraviti. Da pa ćemo odbaciti ovaj hadis koji je kod koga? Kod Tirnizije. Yes. E nećemo. Nego ćemo pomiriti hadise. Hadisi se ne smiju poslanika sallam, nikako odbacivati ako su ispravan. Nemoguće je da je hadis ispravan i da se ne može razumijeti ili da se ne može pomiriti sa drugim argumentima. A pomiriti je jako jednostavno. Na način da kažemo, ta dijelina na licu će biti iz dva razloga. Od ceršta i od abdesta, nogama i rukama samo Imali problema da se tako kaže? Nema nikak. Ne možemo dati čovjeku jednu nagradu zbog skupine djela koje učinio. Učenik redovno dolazi na Redovno piše zadaću. Aktiva na času. Prijednog vladanja i onarkaju profesor dođe i da ne samo jedan poklon. Za sve one stvari koje čini, trebismo je daviti jedan poklon. Možda za svaku od ovih stvari ne bi zaslužio takav poklon. Ali kada učinio skupinu tih stvari zaslužuje poklon. Ili možda da zaslužio za svaku za svaku od tih stvari poklon, a on mu je dao samo jedan poklon. A uzliješnji Allah te bareke va ta nai nagrađuje svoje robove. Pa je ovdje znači bit nagrada, ta bjelina na čelu će biti zbog abdesta i zbog sežde također, a bijelina na nogama neće biti osim zbog čega? Zbog abdesta. Pa ne bi čovjek došao, kada bismo kazali da može biti tako, da se ne abdesti ili da ne uputpunjava svoj abdest kako treba, neće zbog sežde imati šta? Bijelinu na nogama. Jer, znači sežda biva bjelina koja je zbog sežde biva na čelu ili na prednjem djelu glade nasija. Ovdje se kaže ukrasi vjernika će dopirati dokle le je dopirao abdest. U onoj drugoj verziji koju smo spominjali. Šta znači ukrasi vjernika dopiraće dok le dopira abdest? Ukrasi znači stanovnika džerneta. I ukrasi znači koji će biti kod stanovnika džerneta. Kako se navodi u prededji koji je biloži imunhibban od Ebu Hureyre da je poslanik s.a.v. rekao teblu gu, ili etu ehdez džemneti, meblaga lugu, dopira je, znači ukrasi, stanovnika džemneta, dokla je dopirao abdest. To se, Allah najbolje zna, odnosi da će dopirati, znači do onde, dokla je dopirala voda od abdesta, znači prilikom uzimanja abdesta. Iz ovoga hadisa, isto tako možemo zaključiti jednu jako bitnu stvar, a to je odlika redovnog uzimanja abdesta i čuvanja i paženja na abdest. Jer što god čovjek ima i što je godiše više pod abdestom, veća je mogućnost da pripadne ovoj skupini. I da bude jedan od onih koji će biti prozivan po ovim alametima i znakojima koji će biti na njegovom licu i na njegovim udovima. Bireži imam Ibn Mađe u svome sunenu, imam Ahmed i El Hakim u svome ilmustadreku sa vjerovodostanjem lancem prenoslaca od Ceubana, radijallahu anhu ibnu Omara i drugi ashaba da je poslanik s.a.v. nekao وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ السَّلَاةِ وَلَا يُحَافِلُوا عَلَى الْوُضُوعِ إِلَّا مُؤْمِنُ znajte da je najbolje od svih vaših dijela koja činite, najbolje namaz to je najbolje djelo koje činite nema boljeg djela od abdesta i ne može čovjek učiniti na zemlji bolje djelo od namaza znači u uh, hadisu stoji, znajte da je Najbolje je vaše djelo koje činite nama. I namaz je najbolje što čovjek može učiniti na zemlji. A na abdest ne pazi i ne čuva abdest, to jeste ne pazi da bude pod abdestom osim vjetnik. Poslanik s.a. svjedoči ovdje imanom čovjeku koji je pod abdestom. I zato na osnovu ovoga hadisa i drugi hadisa, ulema kaže da je po čovjeku da uvijek ima abdest i da uvijek bude pod abdestom. Ne pazi na abdest, Juhafil, to znači da uvijek pazi da je podavde Osim vjernik, osim pravi, osim pravi muhmin. Jer čovjek koji čini stvar koja nije obavezna, može li on ostaviti obaveznu stvar? Čovjek kanja noćni namaz ili kanja duha namaz, može li se desti da taj čovjek ostavi parz? To je nemoguće. Po našim kriterijima, to je nemoguće. A može li se desiti da čovjek koji klanja podne namaz da ne klanja ni jednog sunnata da jednog dana ostavi podne? Može. Jer je to put. To je put. On nije učinio haram. Ali je krenuo putem koji ga može odestiti haram. Da ostavi se sunnet. A obratno ne može se desiti nikako. Jer ako je čovjek spreman da se povinuje Allahu Tebara krala onome što je manje obavezno ili nije nikako obavezno, kako onda da mu se ne povinuje? u onome čime ga je uzvišeni Allah Tebarak obavezao. U hadisu isto tako imamo odliku koju je uzvišeni Allah Tebarak je odtala pripremio stanovnicima džerneta. Znači je sudnjem danu da se poznaju i njihova, njihovi ukrasi koji će biti u džernetu. Isto tako iz ovoga hadisa možemo zaključiti i vidjeti jednu stvar od vrajba koju je uzvišen i Allah Tebarak otkrio poslaniku, s.a.v. A to Allahom poslanik ne bi mogao znati od sebe. I ovo je argument jasan da je hadis isto tako objava. Kao i Kur'an. Većina hadisa izrazi ta većina hadisa su objava od uzvišenog Allaha a nisu riječi poslanika, s.a.v. Sve znači što je to došlo, uglavnom je od uzvišenu gospodara Tebaraka i Otela, jer ovakve stvari ne može govoriti osim onaj kome je uzvišeni otkrije, znači kome je otkrije Gajud. Ovo što smo kazali, vezano za hadith Sebu Hureyre, inna ummeti juda'one i omen qijameti gurren muhađaline, femen istata'a minkum i utila gurretehu odnosi se znači na jednu odliku abdesta. O drugim odlikama govorili smo kada smo spominjali, znači sam abdest i kada smo spominjali, kada smo spominjali da je abdest i badet, odnosno kada smo prišali o, o samom nijetu. Ovim hadisom završili smo prvo poglavlje dijela umdetu lahkana. Prvo poglavlje, koji se zove jelik poglavlje, nećemo kazi taharet, ali nakon toga je sve taharet dolazi još, ali abdest. Abdest kao abdest smo završili. Znači, više neće dolazit hadis koji su usko vezani a, za abdest ili koji pojašnjavaju same propise abdesta. Znači, autor se je djela ograničio, ograničio znači na ono o čemu smo govorili. Nakon toga dolazi drugo poglavlje, a to je Babu listopave, a to je poglavlje čišćenja nakon nužde. Poglavlje čišćenja nakon nužde u kome je autor spomenuo šest hadisa. K'o je autor? Hmm? Abdul Ghani al-Makdisi. On je, znači, autor i on je spomenuo, znači, šest hadisa ome poglavi, pa ćemo naravno pute, inša Allah, početi, znači, sa ovim hadisima i da govorimo, znači, o ovim hadisima i poglavi, ili istitabeta, ili čišćenja nakon nužde. Wallahu ta'ala Alem, Assalamu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahabi i rma'in. Močezakumullahu khair. Vidio sam ovdje pitanje došlo, je, znači, sa internet regionu. Palkalka, vidio sam kod neke braće koja ja nose bradu da su pustili brkove da im rastu na stranu da ih ne krate sa strana tako da se jasno vide brkovi preko brade da li je to ispravo ovisno šta su učinili ako su skratili svoje brkove sa znači početkom gornje usne sa početkom gornje usne pa ovo sa strane raste i odlazi onda to ne smeta to je ispravo no međutim da puste brkove da puste brkove i da brkovi padaju, da budu, znači preko gornje te usne i da dolaze možda do druge, pa da ih tjela je nastavno, to je neispravno. Tako su činili, tako čine međusije. Pa znači, ako skrate vrkove do te prve crte, ili znači gornje usne, kako je Poslanik Solosarame kreatio jednom čovjeku na misfak, stavio bi misfak, znači ispod njegovog nosa, i onda ono što je prešlo preko misfaka, on bi mu skratio od vrkova. Znači, tako je Poslanik Solosarame radio ima predaj koji kaže je im kada su došli oni među sie poslanik sallallahu i pustili vrkove, a skratili brade kaže ko vam je naredio da tako uradite kaže ovo je nama naredio naš gospodar misle je vladar kod koga su oni bili a kaže poslanik sallallahu alejhi a meni je moj gospodar naredio da pustim bradu a da skratim brkove pa znači kraćenje brkova propisano i dozvoljeno nije dozvoljeno čovjek znači da mu ti brkovi padaju preko usne nije estetski niti je higijenski Prije svega nije od sunneta poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Oni koji nese danas brkove, a briju brade, oni su, oni čine suprotno praksi Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Jeste. I čine zabranjenu stvar. Drugo pitanje. Salam alaykum, alaykum u Možete li mi pojasni praksu dizanja prsta na sjedinju, to jeste etehijatu, to jeste na tešehudu. Dizanje prsta biva tako da čovjek svoj kaži prst usmjeri prema kibli. A palac i srednjak napravi halku sa njima. I onda svojim prstom pokazuje u pravcu tible. Tako je došlo kod imama muslimo njegovom sahihu. Kjane ju širu biha. To je jedan način. Drugi način je da ga čovjek pomjera. I to je došlo kod imama Ahmeda. I došlo s hadisi da je pomjeranje, to je udaranje. Teže ovaj, za šeitana nego da ga udara neko železom. No, međutim, oko ispravnosti hadisa postoje razilaženja. U svakom slučaju ima više predaje koje ukazuju na pomjeranje prsta. Pa su imam Kurdubei Sanaani i brojni drugi kazali i bazi drugi učenjaci kazali nema smjeda čini bilo šta od to dvoje ali predaje o pokazivanju su jače jer se nazneka da imamam ustevo njegovog sahib pa da se pokazuje da li je rukovanje pitanje treće da li je rukovanje među muslimanima bidat isto tako grljenje pre svakom lohayr rukovanje među muslimanima je sunnet i grljenje među muslimanima je sunnet ni jedno do to dvoje nije bidat Poslanik s.a.v. kaže kada se dva muslimana sretnu pa se rukuju neće pustiti svoje ruke ali ne bude oprošteno. Jednom i drugom. Prije nego što pusti ruku svoga brata Allah mu oprosti. A u drugoj predaji da sa njih padaju u grijesi kao što lišće pada sa sredve. I to nije ispravno. I islamska ulema je složna da je rukovanje sunnet. Ali gdje? Kod sretanja kad se sretnu dva muslimana. A je rukovanje sunet kada se dođe u halku gdje ima 50 ljudi da se ide od jednog do drugog jer se rukuje. To je bidat. 20, 30 ili 40 ljudi onda ide, kogod ulazi ide od jednog do drugog a grljenje biva kada se neko vrati sa puta ili nakon dugog ojsustva. Kako bi drži mam tabarani da bi ashabi poslanika sallallahu alaih srame da bi grlili jedan drugom kada bi se vratili sa puta. Da bi jedan drugog zagrlili. To se zove muaneka, ali nema ljubljenja. Nema znači ljublja, nego samo se zagrle, samo se zagrle, a ljubljenje je zabranjeno. Ljubljenje je zabranjeno, ima hadis, koga je bilo živam tirnizi i drugi, koga je dobrim ocjenio šehef Albaniji, da je poslanih slavao strane zabranio da se dva muslimane ljube. Znači, nema ljubljenja. Mislim se obraz, a ljubljenje u usne, to je haram i zabranjeno. Ljubljenje u, u obrazi je mekru. A osim ako se radi da čovjek poljubi oca, da poljubi djeda zbog rodbinske veze i sl. to je dozvoljeno. Jer predosti imam Bukhari u svome sahivu da je Ebu Bekr došao i da je obilazio Ajšu dok je bila bolasa, radijallahu ta'ala anha. Da je obilazio i ljubio je tako da je nakvasio njen obraz koliko je ljubio. Nakvasio je njen obraz koliko je ljubio svoju čerku Ajšu radijallahu ta'ala anhumah. To je dozvoljeno znači na druginske veze, ali ljubljanje usta nije dozvoljeno osim samo što čovjek poljubi znači svoju ženu ili onoga koga posjeduje, misli se na rubkinu, jel? As-salamu alaikum, da li mi je obaveza učiti ezan ako sam sam kod kuće, a nalazim se na zapadu gdje se nauči ezan u džamijama ili u džami, džamiji, U svakom slučaju čovek oko propisa ezana, da li je to obaveza, nije obaveza, postoje razilaženja. Poslije spor među islamskim učenjacima, čina pravnika kažu da je ezan sunnet da nije važib, no međutim ne treba čovjek da propusti tu odliku i tu nagradu koju ima, i da će na sunjem danu mu mujezin imati najduže vratove i da će se odlikovati. I hadis koji govore o odlikama mujezina su kudi kamo brojniji i misli se da su ispravniji od hadisa koji govore o odlikama imame. Pa je znači po hadisima, ezan i učenje ezana veća odlika nego da čovjek predodi ljude u namazu. Najjačiji dokaz za ljude u namazu, kaže se, to je praksa postanika Salasana. A on ne bi odabrao da bude imam, a da ostavi ezan. A da je jezan je li manje, je li da je jezan je bio više vrijedan. U svakom slučaju ne troba čovjek da ostaje učenje jezana, velika je nagrada za jezan. Esalamu alaikumu, uvijek se uzme abdest po mestvama, pa se mestve izuju, da li se i dalje ima abdest i da li se može činiti mest po mahrami. Ne znam ovo pitanje, što ti će mestvi, pričat o njemu. U svakom slučaju, islamska ulema se razilazi, većina pravnika kaže da se gubi abdest kidanjem mestvi. Ako se potira lopmesta, po znači, pa će kao bo po mesta pa potira lopmesta pa tkinje čarape ili mesto ili cipela nije bitno šta je već kao ima meste. On gubi abdest po većini pravnika. A no, međutim ispravno je da tu ne gubi abdest. Nema argumenta koji ukazuje da se gubi abdest, abdest ne može izgubiti osim i ne možete znači tvrditi da se abdest gubi osim ako postoji jeredostojan je argument za gubljenje znači abdesta. Ali to kvari meste, to kvari meste. Na no, Međutim kad dođemo do ovoga pitanja mesi ovdje među sebe uleme, znači među uleme koji imaju poume Pitanju. Da li si možeš činiti mjesto po o to smo već govorili. Ali tako, pričali smo već i da je umu Seleme činila tako i da je Ibnu Tejni je kazao da ona ne bi ništa osim dozvolom poslanika svala Allaho alaih Seleme i kazali smo da ovu predaju biložim u nebišejbe i da ma domar lanac prenosi laca. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiretuhu. Zanima me kakvo je stanje sa sahibi uzorom ako se za svaki namanski vakat abdesti ali ubrzo izgubi abdest zbog svoga uzora da li će se ubrajati unuskupino pa ja padim na svoj abdest i vratim se sigurno da hoće to bi sumnje on kad uzme abdest ima pravo tim abdestom u tom namaskom vremenu da radi šta hoće i smatraće se o te skupine sigurno bez sumnje i kpe da će kada pođe na spavanje neka uzme abdest neko kaže pa dobro ja pođem na spavanje i uzmem abdest i dok zaspem ja sam izgubio abdest i šta onda To je logika koja on nije išao, poslanik sa osanima, nego je sad. Tebi je sunna da se abdestiš prije spavanja. I kad se god okrenješ, raz god prevrneš, me dovi. I nemoj ti sada filozofirati i komplikovati nikad zbog čega ja izgubi abdest. To nije tvoje. Te tvoje da se abdestiš i da proučiš ono što je vaš prije spavanja i da se osnoviš na Allahate barake hotelu. Tako da će iša hotela sa hajdu uzor imati nagradu za ovo, jer sahib uzor nije te stvari prozrokuo sobom, niti on volio, niti želi da ima tako nešto. Salamu alaikum wa abarakatuhu, alaikum wa abarakatuhu, pročitao sam, pitanje, znači, pročitao u knjizi poslanikove fetve, salallahu alaihi wa sallame, od imana Ibn Kaim al-đauzije, da mu se Allah sminuje i podari džanet firdaus, amin, jedan hadith za kojega bih vas zamolio da mi ga protumačite. Upitan je alahu poslanik salallahu alaihi wa sallame o namazu uvodjeći iz jednog dijela Pa je rekao, za svako od vas ne može naći odjeću iz dva dijela, od te tefekuna lejih. Šta znači odjeću iz jednog dijela i šta znači odjeću iz dva dijela? Molim vas za povješenje da vas, vada da radite svakim dobro. Prvo, odjeće iz jednog dijela, poslanih s.a.v. kaže u vjerovostavnom hadisu, neka od vas niko ne klanja u odjeći iz jednog dijela, a da na njegovim ramenima nema nešto od te odjeće. Kako sad jedna odjeća? To je bilo jednostavno komad platna koji je bio duži koga bi čovjek komuto oko sebe poput današnjih rama pa bi jedan onaj donji dio provukao ispod, odić, ispod znači, toga i nabacio na jedno rame a kraj kada završi drugog na drugo rame pa bi tako bilo pokrivena ramena pa tako ni dozvodio čovjeku za kranja od ramena po manjini islamskih učenjaka takav postupak kvali namaz to je jedna odića, da jedna znači, da a dvije odiće je da čovjek obuče izar i kamis, dobuče košilju i znači dole pantalone. Dobuče pantalone, je koje su naravno adekvatne za namaz, da budu široke, neprovidne i sjećam tome da nije odjeća ne vjernika, sjećam se tome to su uvjeti, je li u svakom trenutku posebno je u namazu. Tako znači da je poslanik sasvim najčešća njegova odjeća bila kako došao vjerodostavoj Madisu, da je oblačio taj izar i kamis, košulju znači i dole šire neke pantalone. Kako se izgledale, nije opisano u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je znači odjeća إذباً لهم. والله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى الله وسلم على